פרק ז. שובי, שובי השולמית, שובי, שובי ונחזה בך. מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים? מה יפופי עמייך בנעלים בת נדיב? חמוקי ירכייך כמו חלאים מעשה ידי אומן. שוררך אגן הסחר, על יחסר המזג. בטנך ערימת חיתים סוגה בשושנים. שני שדיך כשני עופרים תאומי צבייה. צברך כמגדל השן, עינייך בריחות בחשבון, על שער בת רבים. אפך כמגדל הלבנון, צופה פני דמאסק. רושך עלייך ככרמל, ודלת רושך כארגמן. מלך אסור ברהטים. מה יפית ומנעמת? אהבה בתענוגים. זאת קומתך דמתה לתמר, ושדיך לאשכולות. אמרתי אלה ותמר, או חזה בסנסינב, ויהיו נא שדיך כאשקלות הגפן, וריח אפך כתפוחים, וחיכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים. דובב שפתיי שינים. אני לדודי, ועליי תשוקתו. לך, דודי, נצא השדה, נלינה בכפרים, נשכים על הכרמים, נראה עם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, הנצו הרימונים, שם אתן את דודי לך. הדודאים נתנו ריח, ועל פתחנו קול מגדים, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך.